Yes, etxe ekoizleak elkartu ziren eh, lehennik etxe ekoizle elkartean eta gero eh, pentsatu zuten eh, behar zela markaba bat sortu etxekoizlea etxe ekoizpena babesteko eta garatzeko. Be zorurtako sortu zen iduki duela hogoi bat urte, an astapenean gehien bat ardigasna eta aateki pixka bat izan ziren ekoizpenak eta egun, egungo egunean bagira ehun ekoizle eta badira haazzpi ekoizpen desberdin. Horrek du Idukukiren garapena jajanzitsuena ene ustez onkopuru mailan heendadatzioa ontsa da baina justuki eh, Ekoizpen ekoispen desberdinetan garatzea ere hizkeri importantea da, zer den untza erakusteko Euskal Herrian ere, ez dela bakerrik jardigasna edo beigasna edo edo haragia badirela iniz gauza eta eta denak gai girela elkartzea araud, araudi zorrotz batzuen inguruan justuki iruki markan sartzeko. Patuzu maherka horretan behar bada bueno, ba, ezagarritako bat dela e, produkzioaren gainetik jendearen e, garrantzian e, dela idoki eta horrek bueno, suposatzen duena adibidez ba, e, lanak e, sortzeko orduan eta bueno, egoera honietan ba, laborantzak ere lan postu sorrera leku garrantzitsua izan daitekela ez. Bai, edozen gizaz, gauza argia da, e, etxe ekoizpenak laborariari ekartzen, e, diru, diru manera egisten dio, bainan e, ez da gorde behar lan ainiz gehiago badu, Beraz hortako nahi ez lan txortzaile da. Eta justuki diru e, etxe ekoizpenekin lan egiten dutenek diru gehiago irabazten dut telakotz, belan postuak soktzen dira egreskiago, eta joanota argiago da gauza hori, eta partikuloazki egungo laborantza ikusiz eta gertatzen ge diren, labora, laborantzain inguruan ikusten diren itzuskeriak e, kondutan hartuz, justuki etxe ekoizpen e, segur batek, arautua den etxe ekoiz batek emaiten duen garantiari esker, Justuki elaborariek uh, ukanen dute uh, bere netxaldetan uh, lan postuen garatzeko manera eta beaxa eta xantza. Eta bueno, eh, lan hori jendaren gana horbiltzeko orduan, eh, bi itzordu ezberdin edo bi manera ezberdin aurkezten e, dituzute lenik bueno ba orteta amanden bueno e, ama aldiz e, e, burutuko duzuen feria baina baita bueno ba, e, jenden e, laborarien etzetara sartzeko e, aukera hori eta bueno hor bazuzenean e, aipatuzun gusti hori ezagutzeko parada ez Hori bai biziki garrantzitsua da, lehen, lehen parte batean pentsatu genuen feria egitea gehiago idoki izena edatzeko eta antik justuki sentu gin dugu noen bea hori e dugu gure txaldeak irikiak direla eta irikiak dira salbu jendea ez da hala menturatzen ba e, holat bat, bat tipusztapast txalde batera ditia batzu lotsa dira pentsatzen dute gainatuko dutela eta orain hor pentsatu ginuen eh eginez egun batzu bereziak bakarrikortako jende hori bilduko zela eta hola hontza ikusiko zutela baume nola lan egiten gi nuen jaiten nuen egi, gauza egiten gi nola egiten gi nuen eta elgarrizketatuz gauza hontza sakontziko eta zeren hori e, jendeak ikusten duelaik nola lan egiten dugu na e, gustu batekin jaten du ekoiztena Bueno, esan bezala, e, bueno, aukera ba, man goizu eta ipatu ditugu niru itzorduak, e, leku ezberdin ditean dira, beraz jendeak burgira, izan e, azparnera edo men urruñara gorriaren amaseian urbiltzeko aukera dute, ba, bueno, ba, zer esango zeiniak e, animatzeko. E, be, autatzen badute, etxaletat ikusteko, etxaletat ikusteko, etxaletat etoxeko, edo zingisnaz... E, N ustez ugatxore egin, egin behar dute, zer e, bon, etxaldea bisitattzeaz gain e, al lan egiten duten jendekin mintzatuko dira eta estianek jaiten nuena, ez dute e, laborantza eta eta etxeko hiizpena berbegiarekin ikusiko gero. eta eedozein gisaz e, ez bad ez badira egun horietan... E, E, Joaiten ahal etxaldetat, edozen gisaz iduki feria espeletan e, hor izanen dute, hor ekoizpenak diastatuko duzte, laborariak ere hor gira, edozen gisaz e, mintzatzeko gure ekoizpenaz, etxaldeaz dugu kartzen ahal, meina ekoizpenak ekartzen ditugu, eta gisaguzietaz irulekuetan momentu bat pasatzeko manera izanen dute. Os mi eskartxela.